Capitolul 1 și Prefața Nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4,2 Adevărul este cel mai de preț lucru înaintea lui Dumnezeu, mai de preț decât întreaga creație. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Matei 24 cu 35. Cuvântul tău este adevărul, Ioan 17 cu 17, și numai cunoașterea adevărului eliberează pe om și de păcat și de învățături greșite, Ioan 8 32. Nu putem cunoaște adevărul decât dacă suntem aproape de El, lângă El, în El chiar. Câtă deosebire este între un râu la izvorul lui, limpede ca lacrima, și același râu, după ce a trecut prin multe orașe, fiind plin cu tot felul de murdării aruncate în el, încât nu mai poți bea din apa lui nici să faci baie în el. Așa este și cu râul adevărului din Noul Testament. Mergând la izvorul lui, este curat și înviorător. Trecând prin istorie, s-a tulburat. Depărtarea în timp și spațiu denaturează adevărul. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, Timotei 3,10. Așa-i Sfântul Apostol Pavel, ucenicului său Timotei. Apropiați-vă de el, 1 Petru 2,4. Numai apropindu ne de Domnul Isus și de Cuvântul lui Sfânta Scriptură, putem afla adevărul care ne face slobos și ne mântuiește. Au trecut două mii de ani de la întemeirea Bisericii lui Hristos, deci o depărtare destul de mare pentru noi cei de astăzi. Cum putem afla adevărul despre biserică și așezările ei? Apropiindu-ne de Hristos, de cuvântul Lui care a fost scris atunci. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi o pentru sufletele voastre. Ieremia 6 cu 16, sublineat cărările cele vechi. Calea pe care ne arată cuvântul lui Dumnezeu este calea veche nouă, singura cale bună. Tot ceea ce nu se potrivește cu acest sfânt cuvânt este minciună și minciuna trebuie lepădată îndată, pentru că amânarea lepădării ei pervertește cugetul și sufletul nostru. Prin strângerea acestor date istorice nu căutăm altceva decât slava Domnului și a adevărului. Vrem ca Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, atât ca literă cât și ca duh, să strălucească și mai mult, ca prin strălucirea aceasta căutătorii mântuirii să fie descurcați din hățișurile minciunii crescute odată cu adevărul în decursul viacurilor. Apa istoriei a depus atâta mâl și vreascuri, Încât Hristos Mântuitorul este tot mai depărtat și acoperit de ochii celor ce au nevoie de El. Lucrarea de față este o modestă unealtă pentru a da mâlul la o parte și să curețe hățișurile de pe lângă adevăr. Omul, pentru izbăvirea lui de subrobia morții și a păcatului, are nevoie de Isus Singur și de Cuvântul Lui Singur. Căci dacă Isus singur, paranteză și cuvântul lui singur, nu poate mântui pe om de păcate și să-i dea viața veșnică, cine sau ce altceva ar mai putea? Lucrurile pe care le-a adăugat omul în scurgerea vremii, căci este un fapt cunoscut, creștinismul a suferit alterări. Iată ce spune profesorul Murășanu în lucrarea sa Istoria literaturii române, pagina 5. Păgânismul străbunilor care s-au contopit pentru a da naștere poporului român n-a fost însă cu totul învins de creștinism, ci numai supus unei adaptări și a lăsat urme adânci prin atâtea superstiții și date în populare amestecate cu ceea ce vine din adevărata învățătură nouă, încheia citatul. Arheologii pentru a descoperi obiecte vechi pe baza cărora să scrie istoria omenirii fac diferite săpături în locurile vechilor așezări omenești care, în decursul vremii, au fost acoperite cu mult pământ și alte materii. Când se găsesc obiecte de valoare, chiar dacă sunt deteriorate, sparte, se reconstituie cu deosebită grijă și se curăță pentru a putea fi studiate și sinceri și adevărați ai Domnului Isus sunt niște arheologi duhovnicești, în ghilimele. Ei fac săpături în istoria bisericii pe care în decursul vremii s-a depus atâta pământ, în ghilimele, paranteză teoriile și lucrările oamenilor. De cele mai multe ori obiectul adevărului este spart și șters, de aceea se cere o deosebită grijă pentru reconstituirea lui, Subliniat obiectul adevărului. Modelul după care știm cum trebuie să fie obiectul adevărului este cuvântul lui Dumnezeu, care ni s-a păstrat nealterat, Subliniat cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce nu se potrivește cu modelul, nu e adevăr. Ceea ce se spune despre poporul român se poate spune despre toate popoarele zise creștine. Oricât de vechi ar fi minciuna, tot nu poate deveni adevăr prin vechimea ei. Nu vechimea unui obicei sau a unei rânduieli garantează că este adevăr. Diavolul, tatăl minciunii, este mai vechi decât toți oamenii. El a mințit de la început și a căutat să strice adevărul, începând cu prima pereche de oameni. Dacă un obicei, o rânduială sau o învățătură nu se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu, să le lepădăm. Nu este o cinste adusă lui Dumnezeu, ținând o învățătură omenească, iar religioasă fiind, când vedem clar că ea contrazice Sfânta Scriptură. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Matei 15,9 Toată tradiția care nu se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu este o minciună. Este unul din mijloacele diavolului de a ne despărți de cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce ne desparte de cuvântul lui Dumnezeu, ne desparte de adevăr, ne desparte de Dumnezeu. La alcătuirea acestei lucrări facem mai puține comentarii lăsând să vorbească textul citat. Gândim că în felul acesta ferim adevărul de vălul care eventual s-ar pune pe fața lui prin gândurile și explicațiile noastre. Dorim ceea ce dorea și Sfântul Apostol Pavel. Hristos să fie totul în toți, Colosem 3 cu 11, totul, Hristos singur, slăvit să fie Domnul, Sibiu, 1957, Nicolae Moldoveanu.